Переживав сильно, казав, що жінка там з дитиною осталась. Ну, а як вернувся з півночі, з Норицька, то з Донбасу став наїжджати. Слід, значиться, шукав їхній. А та тітка Мокрина, про яку ви так кажете, і об'яснила йому, що й до чого. Ну, він і мені розказував, що наслід натрапив, тільки йому отвітили, що вдочерили. А хто, не можна було сказати. Він і вас шукав. У мене тепер інше ім'я, сказала Даза. А вже ж? У неї було інше ім'я. Поміняла не тільки тому, що хотіла своє колишнє, яке з батьками зв'язувало, з минулим рідним повернути, а й тому, що боялася. Так, боялась, що її знайдуть, що дочку з часом може, більш схожу на жінку з лісу, забере той чоловік, її справжній батько. Розшукає, пред'явить права, перечувала, що вижив. Він, певно, Матвій Білітюк, Розшукував медсестру Любу, Любов Петрівну Лук'янченко. Дазою Снігорець вона знову стала у 57-му. Надія розшукати маму, а раптом жива, з'явилась незабаром після того, як удочирила Віталію, доньку Матвія Білітюка. Через півроку помер Сталін, а ще через рік почали повертатись ті, хто опинився у Сибіру, Казахстані, на Колимі. Чутки про ці повернення доходили і до їхнього селища, а потім заговорили про реабілітацію. Да залюба дізналась, що рідні, сини, дочки, дружини можуть довідуватись про долю своїх близьких, але як чинити її? Вона ж мала зовсім інше ім'я, обдурила закон і державу. Та забоялась, що покарають, що навіть можуть забрати її щебетливе щастя, що стало найріднішим у світі, віточку. З того селища вона перебралась до іншого райцентру, бо теж боялась, що хтось розкаже доньці про те, що вона їй не рідна. Їй неймовірно пощастило. Якось ось після роботи за усе ще Любов Ндук'янненко переглядала газету. У замітці про якусь там нараду в Києві на наречення. На нараді виступив завідуючий відділом ЦК КПУ О.І. Теренцію. Щось їй нагадувало це прізвище. Когось нагадувало. І раптом Даза може, може, це дядько Сашко, товариш тата по роботі в Києві, в тому наркоматі, наркоматі харчової промисловості. Він, здається, був татовим начальником – Першим заступником наркома, чи що? Наче блискавка каву мозгу спалахнули слова. Почула того пізнього вечора, коли тата забрали. Слова про те, що Сашко Теренцію по старій дружбі попередив. Попередив про арешт. А отже, міг знати про її батька. Справжнього батька щось більше. А може, про долю мами. Раптом вони вижили. З того дня Дазу обсіла й стукали додалі на полегливіше рішення. Вона має знайти... «Розшукати, о, і Терентьєва! Зустрітися з ним!» – пересилювала страх, гнала недобрі думки. «Будь, що буде!» Через три з половиною місяця вона поїхала до Києва. Доглянути віку попросила колегу по роботі. Цілу дорогу її переслідувало бажання облишати цю затію. Але страх, покарання, втрата доньки, найріднішої тепер істоти на землі пересилювало бажання дізнатись про долю батька, а ще більше – мами. Мами, її душа, мами, рити. На київському вокзалі в довідковому бюро спитала, як добратися до ЦК партії. Жінка за віконцем відповіла, що ЦК знаходиться на вулиці Оченокітзи, а дістатись туди можна таким-то тролейбусом, до Хрещава така, а там спитає. Дякую, сказала Даза, будь ласка. Жінка за маленьким віконцем із тріснутим склом у кутку нагнулась, і Даза почула. За справедливістю приїхали? Не знаю, сказала Даза. Один з двох міліціонерів при вході до масивної будівлі ЦК партії сказав, що коли вона хоче потрапити до товариша Терентьєва, то треба записатись на прийом. Хоча, здається, завідувачі відділами прийому не ведуть тільки раз на місяць секретарі ЦК, так що нічим допомогти не може. Хіба хай звернеться в бюро перепусток, вчий відділ звернень і скарг. Це у будинку через дорогу від ЦК і спитав. ви член партії? ні, відповіла даза. Шкода, сказав міліціонер. бо тоді могли б попроситись на прийом як член партії. «Членів партії він зобов'язаний приймати, а так, хіба напишіть листа товаришу Терентіву, може відповість?» «От і все», – подумала Даза. І все ж вона вирішила не здаватись. Сказала, що колись її батько працював разом з товаришем Терентієм, вони навіть дружили. І коли це було? В очах мулюціонера з'явилося щось схоже на цікавість. «Ще до війни, але товариш Терентів, дядько Сашко може знати щось про долю мого батька. Наші сім'ї дружили». «Дядько Сашко?» Ці слова явно подіяли. Мініціонер підняв трубку телефону. «Товаришу капітан, тут якась громадянка хоче потрапити в ЦК. Та ні, не боянить, молода. Та я їй пояснив, що й до чого. Але вона запевняє, що її батько працював разом з товаришем Терентєвим. Та каже, що навіть ми дружили. Добре, я скажу, єсть». І поклавши трубку додався. «Зачекайте, зараз до вас вийдуть». За пару хвилин з'явився, але не мініціонер, а чоловік у цивільному. За собою. У невеличкому кабінеті, за поворотом довгого коридору, з єдиним столом і трьома стільцями попросив пред'явити документи. да знітилась, та все ж і стала паспорта. «Лук'янченко, Любов Петрівна», – прочитав чоловік. «Живете в Волинській області?» «Так». «Як звали вашого батька?» «Роман Васильович Снігурець». «Он як? Чому ж ви називаєте людину зі зовсім іншим дивним своїм батьком?» «Він справді був моїм батьком». да зараз раптом відчула, як у неї пересухло але разом із тим всередині, наче все посвітлішило, вистрінчилося. Вона й сама вся стала, мов, натягнута струна. І я змінила ім'я під час війни. Жила в однієї жінки на Полтавщині, от вона й записала мене. Вона вирішила йти в банк, будь що буде, як свою дочку. А мій тато, Роман Васильович Снігурець, працював разом з товаришем Терентівим. Я думаю, це можна перевірити. І ким працював ваш батько? Заступником міністра, вибачте, наркома, здається, харчової промисловості. Вон як чоловік глянув трохи тепліше зацікавлено. Він був репресований? Так, і саме товариш Терентів тоді заступився за мого батька. Цікаво, цікаво. Чоловік зі сталево сірими очима, постукав пальцями по столі. То що ж ви хочете? Можливо, товариш Трентів щось знає про долю тата. І, мамо, я дуже прошу, прошу вас, запитайте його він повинен пам'ятати тата. Що ж, ми справді зараз запитаємо, сказав чоловік трохи іронічно й погрозливо водночас. Потім він взявся за трубку, накрутив диск телефону. Приймальний товариша Терентіва, доброго дня. Вас турбує помічник чергового по ЦК Лапін. Якщо можна, звіджіть мене, будь ласка, з Олександром Івановичем. Так, Терентєвим, до того ж, нестандартна справа. Стосується його. Добре, я почекаю.